Andalusen Andalusen Andalusen Andalusen Aslubilahi min şeruri enfusina ve min seyyati a'malina men yehdihillahu felamudilla la ve men yudlil felamudilla la ve ashkedu en la ilaha illallah vahdahu la sharika la ve ashkedu enne muhammedan abduhu ve rasuluh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 Ošaral umuri mohdefatehova kule mohdefetin bideva kule bidatin delale Mi nastavljamo uz Allahovu pomoć drugi dio govora o jednoj od najbitnih, naj, najvažnijih bitaka u istoriji zemaljske kugle, ne samo islama i muslimana Zato što je ova bitka u stvari značila prekretnicu za, za jednu veliku silu u to doba, a to a, a ona se vraća na Mongole, na Tatare, nakon ove bitke, ta država više nije bila ono što je bila prije toga. Odnosno, govorimo jel, o bitci Ainul Jalut, prvi dio smo prošli put govorili, odnosno, a, riječ je bilo o tome nakon što su Mongoli, Tatari, zauzeli Bagdad, 1258 po Miladiju odnosno 656. po Hidži i nakon toga što su utvrdili svoje, a, svoje zauzimanje njihovo zauzimanje Sirije i Palestine ostalo je još a naravno prije toga i uporodu sa time zauzili su pola Evropi govorili smo o tome koje države su u Evropi zauzili većinu Azije a u muslimanskom svijetu, znači uzeli su pola muslimanskih zemalja, i ostalo je nakon Palestine i Sirije da uđu u Egipat i da završe sa muslimanima a, sa sjevernim dijelom Afrike, gdje su bili muslimani tada, u, ta, u tadašnje doba. I govorili smo znači, o, tom, o tom događaju nakon, znači, nakon pada Bagdada, da... Naci da je bila zadača i uloga uh, njihovih vođa nakon što su prekinli osvajanja u Evropi uh, odnosno nakon smrti Nakon smrti njihovog uh, vojskovođe, glavno predsjednika države, znači nastao mali mali im zastoj u njihovom uh, nastavku osvajanja. Uglavnom nas interesova ideja što je vezan za za islam, i za muslimane, a to je da su oni uh, imali namjeru da zauzmu Egipat. A to se desilo znači nakon nakon dvije, dvije godine nakon pada Bagdada. <clears throat> I govorili smo o tome, prošli put smo spomenuli da, da su muslimanski namjesnici, u ono doba Memalici, da su bili svjesni toga i da su znali namjere Mongola. Odnosno, spomenuli smo to kako je Seifudin Kutuz kako je on a, preduhitrio njihovo djelovanje, njihov napad, njihov ulazak u Egipat. Odnosno, u to vrijeme se je desilo, spomenicom prošli put, a, da, da, da je Kutuz nakon što je djete naslijedilo svoga oca, a, Kutuz je a, zauzeo stav da treba, odnosno, savjetovanja sa nekim čak u dilemom, odnosno dao mu je izudin sultana u Ibn Abdusalam dao mu je i işaret i smjernicu da odnosno dao je svima da neko treba neko odrasli odzbiljan preuzme državu da dijete ne može voditi državu. Tako da je Saifuddin putu zauzeo mjesto sultana i, ti, i kada je okupio utjecane ljude u državi od od vojskovođa, od uleme i ostali lokalnih namjesnika, da staviju im do znanja, to je spraš plus povanja, staviju im do znanja da njegovo zauzimanje vlasti je samo sa ciljem da, da mogu da se bore protiv Tatara, a nakon toga, kad se završi borba protiv njih, da izaberu vla, uh, predstavnika vlasi koga, koga oni hoće. A onda, uh, poslije toga, je uh, Svijek Vodinu Kutu Uh, pošto su bili sporovi međume malicima odnosno pogotovo onaj dio vojni dio koji je vezan bio za, za morske snage muslimanske da je on njima dao o, nekakav opći oprost zbog i, e, znači, bitaka koje su imali pre, o, okršaja glavno bila znači, riječ borba za vlast i tako dalje treću stvari je pokušao da diplomatski pre, da pridobije ostali dio islamskog svijeta što se nije uspjelo, jer uglavnom većina, većina njih se nisu odazvali, kako bi zajednički odružili se u borbi protiv Mongola, protiv Tatara. I ispomenuli smo također da, ovo samo na nas u temu, jel? da se podsjetimo, e, ono što je išlo u prilog memalicima, koji su tada i, i došli na scenu i preuzeli vlast u Egiptu, govorili smo ko su memalici, e, išlo im u prilog to što je Tada u Egiptu dvije stvari su bile uh, na vrijednosti, a to je da su ljudi držali do do, stavu, do uleme i do ono što govori ulema, a druga stvar da je kod njih još uvijek bila na visokom stepenu uh, uh, ljubav prema džihadu, prema borbi koja je ostala prije toga, jel, kad se borili protiv uh, ukrstaškom ratu. I U tom znači u tim pripremama se dešava da je da je e, Tadašin u muslimanskim krajevima e, mongolski na, koji je od strani mongola poslao je poslao je e, pismo a to je Gulaku on je poslao znači pismo po četvorici predstavnika odnosno poslanika, da dostave šta traži, šta traži Mongoli od, od vlasti u Egiptu. I prošli put smo detaljno pročitali to pismo zbog njegove snage i njegove snage još oštrine, u stvari koje pokazuje prirodu te, te vojske, eh, odnosno te države i, i te vlasti koja je bila u, u, u, na, u, kod Mongola, kod Tataraja. Eh, to pismo koje su on poslali, znači ono je značilo u stvari da se predaju bez ikakvih šartova i to uz veliko dozu poniženja. Znači, bez ikakve diplomatije, to su tražde od njih. I e, nakon što je to znači, pismo izloženo, e, skupu sastanku na kojoj se okupili predstavnici vlasti u Egiptu, od strani muslimana, Sejfudin Kutuz, e, Kutuz, on izvodi e, na jako pametan, mudar način, kao pre, veliki... Veliki, ne samo vojskovođa, nego i veliki političar priprema, priprema znači, stanje u državi za ovaj okrša, za ovu borbu. I zaista nema sumnje da njemu najviše pripada slava ove bitke koja će se desiti. A to je da on odmah nastupio i rekao da će on, ako niko neće, on će lično izađa se bori proti Tatara. Druga stvar je, podsjetio je, sve namjesnike lokalne na to da godinama žive na račun države da ih hrani itd. i tako dalje i da trebaju da se odazovu ovome što im prethodi odnosno, podsjetio to na a, riječima ono kao što smo već navjeli prošli put jel, men li islami in le neku nahnu ko će pomoći islam ko će pomoći muslimani ako nećemo mi znači samo smo mi još ostali koja snaga koja je vrijedna pažnji i koja je značajna a, održao jak govor koji je čak proizvod dovo što do toga da su mnogi od prisutnih od emira, od namjesnika, lokalnih da su i čak pustili suzu i zaplakali, odnosno cilj je bio tu da se da se pridobi, da se podstaknu na presudni će događaj odnosno da se da se pripreme u borbu protiv mongola. I kad su oni svi složili odazvali, onda je uradio presudnu stvar, a to je da naredio, naredio da se ubiju, da se ubiju uh iz Aslanice su došli sa pismom od Hulaga i da se okače njihova tijela na ulazu u grad u Kairo što je urađeno sa ciljem da se presiječu presjeku dvije moguće ovaj solucija to je ovaj, da da tatari znaju mongoli da dobro znaju da muslimani neće nikakve pregovore nego da će da se vodi borba protiv njih džihad a druga stvar da presjeće presjeće da uvede da, da uvede muslimane jednim već korakom u rat protiv Mogola protiv mongola gdje se mogu ne mogu vratiti otoga jer je naravno bilo ljudi koji su razmišljali o o predaji, o dogovoru i tome slično a onda je prestao drugi problem koji koji u to vrijeme bio ovaj Problem, a od, odnosna to je ekonomska kriza, nestašica, i to je rješeno na način, znači bilo jasno da se mora uvesti nekakav porez, da se porezuju ljudi, da se pripremi za bitku, a to je poznato i, i precizno pojašeno i u šerijetskim tekstima, to, to, to, to, o tome su govorili učenjaci po pitanju poreza, kad se smije uzemati, kad ne smije uzemati tako dalje, mimo zakata i sada kad u fitra, pa je uh, Izudin ibn Abdeselam, on je izdao fetvu, onu poznatu, Uh, gdje u drugom šartu te fetve tražio, odnosno uslovio ako hoćete uzmati porez od običnih ljudi muslimana, uslove da prvo vi namjesnici, vojskovođe da pi, vi prodate svoj metak da se izjednačite sa običnim ljudima a nakon toga da se uzima porez od običnih ljudi i uh, što je zanimljiva stvar bilo iako je bila ovo jako odvažna i hrabra fetva strane sultanu Ulema, kako su ga zvali učenjaci i dan da ga sultanu učenjaka zašto sultan zato što zga ljudi više poštovalni nego samog emira namjesnika tog mjesta. Još je zanimljiva stvar na tu njegovu fetvu da je se prvi odazvao sam Seifudin Kutuz koji odma pristao i rekao i prvi učinio taj korak da je prodao svoj imetak, a drugi onda više nisu imali izbora. I onda došli smo dolazimo do onog kada već počini, znači, kada ulazimo u ugovor obici. A to je da je Saifuddin Qutuz imao namjeru da, da izađu iz Egipta i odu na teritoriju gdje je je vojska od Mongolala. A načina uh, vojskovođa, oficira koji su bili u vojci, vojsci su bili drugog stava. Uh, gdje smo mi prošli put spomenu tu, znači gdje je više bilo onako razmišljanje ono lokalno, lokalno nacionalističko danas kako bi kako ga nazivaju ono imao mi naše mjesto imamo našu državu šta nas briga ako nas napadnu boričemo sa ako nas napadnu jel dobro i jeste tako da je uspio, uspio je Saifuddin Kutuz da ubjedi da moraju izaći odnosno da je da je to ono što bi bilo što bi bilo u, iš, išlo u prilog a, a narodnoj borbi što se pokazalo tačni znači 1200 60. po Miladiju, odnosno 658. godine po Hiđži, u julu mjesecu donosi se odluka naredba da se, krene sa vojskom, da se da krenu iz Egipta, pređu preko Sinaja i uđu u Palestinu da bi se sre, sustreli sa mongolskom vojskom. A to je znači, bilo ljeti, ljeti hodati po, po pustinji, gdje je velika, velika vrućina i toplota. Naču to je bilo ovaj jako naporno vojsi zahtijevalo truda i eh, zahtijevalo znači određene žrtve. Međutim bilo ovaj u pitanju bila velika presudna stvar tako da, to, da, da, da je ta stvar bila je ovaj, nužna da se tako uradi. A onda je Seifudin Kutuz nakon što su prošli Sinaj i ušli unutra, Sve Ferdin Kutuz je uh, podijelio vojsku u dvije grupe. Napravio Nukaddimu, odnosno prednji dio prethodnicu, prednji dio vojske, koju je povjeruo Rukunudinu, Bibersu, odnosno Zahiru Bibersu, kao poznatijem uh, Zahiru Bibersu. Oni je vodio ta, tu prethodnicu, manji dio vojske, naravno, da oni idu prvi, a da glavnina vojske dođe tek poslije, ide za njima jer je bilo za očekivati da će stvari da će a, tatarska vojska mongolska vojska a, čekat prvu priliku čim dođu blizu uđu teritorije Palestine da će oni koriste priliku da napadnu <clears throat> što što je jel, što se i desilo međutim se ifudin kotu el kompletna vojska koja je bila jako iskusna godnama ratovala pogotovo protiv križara krstaša i to se pokazalo u ovoj bitci znači ova, njihovo iskustvo i znanje u ratovanju, strategija i taktika se pokazala jako, jako uh, uspješnom i dubokom i u stvari govori o veličini te vojske koja, koja, koja je uspjela, se da, da porazi najjaču silu tadašnju svijetu. Uh, Podjela vojska na takav dio i davanje da je vodi i tu, uh, u, tu aj, u tu prethodnicu ne samo da je bio vođa Vahir Bibers, koji je inače jedan od najveći uh, u islamu, znači jedan od najvećih vojskovođa, najispješniji, najisposobniji vojskovođa. Što je priča za sebe. Uh, on je vodio tu prijednicu i u njegovoj u toj prijednicu bili najsposobni i najbolji vojnici. Šta je bio smisao toga? Smisao toga znači prvi udar da se čekaju najbolji, najjači, najisposobniji. I tako je bilo. Čim su prešli, došli do do Gazey iz Gazey kada su otkrili uh, špijuni mongolski uh, kada su vidjeli i dobili vijest koliko ima vojske pošto je bio prijedonac znači nije bio velik broj vojske to je bilo uglavnom na ona specijalna vojska on su računali da je to sva vojska od Osmana i odnosu na Redliveli ovo prilike da izriješemo mana u startu i postali su takozvano hamiju odnosno uh, dio vojske koji je bio čuvao grad koji su čuvali te, te gradove tu u Palestini, u Gazi, i odmah su krenuli, došli da da se su sučeli sa njom i desila se ta prva, prvi susret, ratni sukup se desi znači, u Gazi. Oni su, znači, računalni golda je to čitava vojska i još čitava vojska još malo broj. Znači, nije krupan zalogaj. A od tog mjesta gdje je ta bila bitka u Gazi, još ima 300 km tamo gdje je glavnina vojske uh, koju je vodio Ketbuga, namjesnik koji je bio tada u muslimanskom svijetu od stranih mongola koji su osvojili taj dio muslimanskog svijeta. I dešava desi se ta bitka. Naravno nisu mongoli očekivali da da da, da riječ ovdje o riječi o posebno obučenim vojsi i doživjeli su poraz odnosno odmah su se dali u bijeg kad su vidjeli da da sa kim se sučelile. Dali su se u bijeg i počeli bježati. Dio je pobijen, a dio je pobjegao. I pobjegli su narod na sjeveru do svoga uh, glavnog komanda dojećeg do vojskovođe i donijeli mu tu vijest, vijest da su porađeni. Kod, znači, kod njihovo vojskovođe koje koji bilo ime Ket Buga, spominjali smo njegovo ime. A on, naravno, ljut, rastrđen, nije mogu da vjeruje, jel? A, a, a, šta je ovdje bio šok? Kako se prvo, muslimansko vojsko su udala prvo na njihovu teritoriju, I još došli i porazili njegovu vojsku. Još mali broj bio. To je za njih bio šok. Ne mogu da vjeruje. I tako u ljutnji Sırđbi pokrenuo svoju vojsku koju imao kod sebe. U neki izvor spominje da je bilo oko 50.000 vojnika. Pokrenuo svu vojsku da ide u susret vojsci muslimanskoj da gdje gdje se sretnu tu će biti okršaj. I tako je bilo. I naravno sred su se najdje na nekoj sredini puta Osman su krenuli Osmanska vojska, sa, prethodnica, pa onda ona glavnina vojske i e, naravno vijesti od e, znači vijesti od e, od špijuna koji su je pejnirali jedne i druge strane vojske su obavještavali gdje je vojska i e, namjerno svjesno je Saifudin Kutuz izabrao mjesto za koji smatrao da je ono najidealnije za bitku. A to je kotlina dolina Ayn al To je mjesto u Dvari koje se nalazi Sjeverno je grad Bisan, a južno Nablos. Znači, između ta dva grada, manja gradića. I se to, to se mjesto nazva, ta kotlina, koja se zove Anđa Ludi, koja je potom i poznata dan danas, bit će do sunnijeg dana. Po ovoj značajnoj bici. E, zašto je ovo izabrao Svetful Dino Kutuz, ovo mjesto? Iz razloga, znači, što je to bila kotlina, koja je u sjevernom dijelu bila otvorena a sa strane, a sa istoka, sa zapada i sa juga, je, bila su mala brdašcad, i, i to u šumi, u gustoj šumi. A unutra, znači, ta kotlina je bila čista i ravna. I namirno, svjesno, je to izabrao Svijetvodin Putuz, da, svjesno je to mjesto, da tu sačekaju Mongovodsku vojsko. E, Što, što znači da je ovaj da su tijeli da, da napravi kao, nekakvu, kao neka, nekakvu zamku, da ih pripremi u vedu da, da Seyfo Din Kutuz da on diktira u stvari događaje unutar bitke. I što se pokazalo je uh, uspješnim vidjet ćemo nastavku Inšala. <clears throat> Dalje što je odlučio Seyfo Din Kutuz? Uh, da opet onaj prvi dio vojske koje je vodio Zahir Bibers ili Ruknudin Bibers koji je dio vojske, samo mu još dodao još jedan dio vojske, znači malo povećamo broj, koji je do bio prethodnica, a, a, tako je bilo dogovorno da taj dio vojske u stvari a, pojavi se u toj dolini. I kada su vidjeli o, ovaj špijuni, mongolski a, obaveštajci, kad su vidjeli koja to vojska je, vidjeli njen broj obavijesti gdje se je nalazio, i obavijestili su svoj, svog vojskođu. A ostala glavnina vojske se ni uopšte pojavila u, koj, u toj kotleni. I to je namjerno svjesno uradio. Ostali dio vojske je bio tu, došao do šume i krio se po šume. I tako da je Vijest otišla do, do vojskovođe Mongolske, da, da je glavnina vojske već došla na to, to mjesto. I tamo njima dobro odgovaralo da dođu, uđu sa sjevernog dijela i znači, nema gdje više da pobjegne ta vojska muslimanska i da završe sa njima a brojnost je bila na strani mongola. Nekim izvan spomenu da su duplo, bili, duplo većim brojem bili. Dajmo se mana bilo oko oko 20.000 osmanske vojske, ukupne vojske. A mongolske je bilo <gled> oko 50 ili nešto manje od 50.000. A ona je dio što su oni vidjeli, koji je vodio Zahije i Biber je bio mali broj. Načim neki 5.000 vojnika. Tako da da je ta vijest kada je došla do do do mogu ostvariti je bilo znači njegovo, njegova procjena bila znači, nađe to da je to da je to lagan lagan zalogaj i lahko će to riješiti. I što se dešava znači i dolazi 24. Ramazana 1260 1258 po miladiju 1260 po, po 1260 po miladiju 658 po hijri. Uh, Taja noć, tu noć se već vojske dolaze jedna na svoje mjesto, druga na svoje mjesto. Odnosno, tu noć je znači Zahir eh, Bibers, on je bio eh, tada u toj u kotlini koju su vidjeli Mongoli, a nasprav njih na ulazu sa sjevera gdje je bio otvoreni dio bez brda, tu dolazi mongolska vojska u ogromnom broju. <kuh> I noć tu su prenoćili. Sutradan se tek dešava ta bitka 25. gramazana. Zanimljivo da su uglavnom ove velike bitke često dešavale u, u, za Ramazan, u vrijeme Ramazana. Tu onoć, kako spominje su predam, u predamu Rivatima, historijskim e, muslimancu, odnos muslimanska vojska je provela noć u, e, u namazu, u dovi, a laođa šanu da je pomogne u bitci. Ovo ne treba da čudi. Zašto? Znači ovo nije pritjeriva, nije ono uveličavanje zašli iz kogog razloga, vojska koja ima hrabrosti da izađe da se sučeli naj, najjačoj naj, e, najjačoj vojcu u tadašnje doba koja nije e, dotada imala značajnog poraza, da bi ta vojska izašla, da bi se borila, ona mora imati neku jako poznanju, jak moral, da se izađe da se sučeli sa tom vojskom. Takvoj vojski mora biti nešto posebno što ih e, ispiriše da se sučeli na takav način. A, a to u stvari a to u stvari je ljubav prema džihadu, ljubav prema šehadetu. I to je definitivno bilo jasno. E, sutradan, kada su osvanuli, znači 25. gramazana, nakon prevedene noći, e, dolazi e, Mongoli, znači e, kada se rasporedili, pripremili za bitku, na, sa tog sjevernog dijela ulazi u tu kotlinu, a onda e, u, u, u toku noći Zahir Biber sa svojom tom, tim dijelom, kako bila podijeljena vojska, je se povukao u šum. Namirno svjesno. I ujutro kad su osvanjili, Mongolske vidjeli da je bila prazna kotlina. I to je malo izrazalo, jel, nedomicu gdje se je šta je se desilo. A onda, a onda kako je se razdanjivalo, počilo je da muslimanska vojska da, da, da popunjava kotlinu, da silazi. Odnosno čemu je bilo riječ Ta ista vojska, taj, taj dio koji je vodio Zahir Bibers, taj manji dio vojske, a glav, glavnica je ostala i dalje sakrivena u šumi, koju je vodio Svet Vodin Kutuz, ta vojska je počela da silazi, ali postepeno, da za razni krajeva, postepeno i to u manjim grupama, a svaka manja grupa imala nosila odjeću različite bojevi. Znači rašte boje, znači ovi su išli u plavoj boji, ovi su išli u, u crvenoj boji odjeći, ovi u crnoj rašte boji. I tako se mijenja postepeno silac kao da je to, kao da je to neka ogromna velika vojska koja je raspoređena, uređena i tako dalje. A to je bila samo vojska koja je vodio Zahir Vibers. I kad se to desilo, kad su tako, kad to, tako, na takav način populni kotlino taj manji dio vojske muslimanski, To izazvalo malo ovaj, veliko uzazvalo nedomicu i nejasnoću kod kod njihovog vojskovođe Ketbugi. Zašto? Zato što on inače naviku jer je taj prizor bio jako jako vrijedan poštovanja, znači zašto poštovanje izazvalo to da tako uređena vojska poptotno ona ono, ono što što imamo onaj poput rimske vojske, ona njihov uredni dio. Tako je to izgledalo znači, uređeno, organizovano, čak i različite boje, određena jedinca, manja jedinca, ima različite boje, odjeći, to je nevratna stvar, kakva je tu vojska. Tako, znači, da je ovdje napravilo pomijetnju kod Ketbuga i njegove vojske, u tome, znači, do sad su uvijek dolazili u muslimanska mjesta, kod muslimanske gradove pokrajine, gdje su muslimani u svoje u svoje utvrde, gdje strahuju, gdje se boji gdje pregovaraju o predaji, gdje, gdje su znači, bili spremni na poniženje, rijetko da je se kod dopiro, i onda od jednom put supratno tome se dešava, dolazi vojska njima na njihovu teritoriju, u takvom obliku još manji broj, nevratna stvar, tako znači, organizovana, ponosna, i znači, ustrojena vojska, tako da je to napravilo određenu pomjetnju. Određu pometno, odnosno, o čemu se sad radi? Kosovi, su ovi? Otkud, da ima među ovim ljudima, među muslimanima, takva? I, i, i, i da ima i, i, i takvih ljudi među njima? A onda nakon toga, naravno, ovdje opet naglašavamo, znači vojska, glavnina vojske muslimanske je bila sakrivena u šume. I naravno, plan je bio u tome da će prva koja će se očeliti, to je ovaj, ovaj manji dio vojske koji je bio u Kotlini, I nakon toga će se priključiti ostali dio vojski. Spomenut na koji način. <clears throat> A onda još tome, <clears throat> <clears throat> kada je vojska došla, popunila to mjesto, ima jedna zanimljiva stvar. A to je da kod Memalika, da, da su oni koristili, imali su svoj vojni muzički orkestar. Imali su vojni muzički orkestar, koji su imali bubnjeve oni. tubule koji je bio njihova njihova uloga bilo u tome i tako vosko uvježbana da kada oni određeni način uderanja u, u bubnjeve u stvari bio znak, signal kako vojska se ponaše, prestrajava, da li da napadne, da li da se vrati i tako dalje. Znači, napad, organizovanje napada, povlačenje, tome, stično, to su radili, to su radili, to je radio ovaj, uh, uh, ovaj muzički vojni dio uh, ili orkestar unutar vojski muslimanski. Ako neko pita, po tome, čuju muzičku, je, zar je ovaj, zar to bilo, zar je halal? Znači, je poznatija, je sam ima razilažnje kod toga, da li je dozvoljeno, Uh, i, i to je poznao, znači Skupina očenjaka smatra da je uh, izuzetak dozvole muzike to da se, koriste, uh, da se koriste bubnjevi u toku borbe i rata u sa, bubnjevi sa kojima se povećava Hamas odnosno entuzijazam prilikom borbe. Druga skupina čaka smatra da to nije dozvoljeno, nije preaceno od poslanika i tako dalje, uglavnom, znači poznato razilaženje, a ovo što je bilo kod Memalika, u Lema i u Čenjaci koji je sa njima koji su imali feto da je to dozvoljeno, on su radili po tom stavu. Tako znači da je svako određeno uigrano, unaprijed pripremljeno udaranje u bubnjeve, u stvari značilo kretanje pokret vojske. Nisu, znači uopšte nije, nije trebalo se izdaju naredbe glasom ili zastavom ili pokretom komandira ili tome slično. <clears throat> I onda a, ulazi se, znači nakon toga počinje, a, znači približda se vojske su se jedna naspram druge, dolazi Zahir Biber sa najjačim dijelom muslimanske vojske koji je manji dio bio. A Zahir Biber znači a, to je zaista jako zanimljiva osoba po tome što je bio veliki vojni stručnjak. Znači, prvo što sam lično sposobno bio veliki borac, a drugo bio veliki strateg, u stvari on je onaj koji je zarobio jel, u, u zadnjem ono krstaškom ratu, koji je zarobio Luja, Luja VII, francuskog kralja, on, on ga, njegov, njegov dio vojske ga zarobio. Zbog, znači, a znam se, to se desilo prije 10 godina. Znači, ta muslimanska vojska koja se sad treba da sučeli sa mongolima, Ta, Mongo, ta memlučka vojska, muslimanska, ona je već prije toga dobila krstaški rat. imala prije drugih znači, bitaka. Znači, Imao se jako, veliko, ogromno iskustvo. A govorili smo o tome znači, da je da su memalici, da je to bila vojska poput, znači, specijalna vojska, znači, kojoj je, kojoj je životna aktivnost bila stvari od malena. Da se vježbaju i treniraju za rat. I, znači, taj najbolji dio, najbolja skupina muslimanske vojske u stvari stala licem u lice naspravno gola u manjem broju, koju je predvodio znači, Zahir Bibars. I naravno počinje, počinje borba, znači od sabaha nakon, nakon, nakon sabah namaza kad su muslimani klanjali i kad su se vojske poredile, popunile, popunile tu kotlinu, uh, počinje borba. Sin da je prije toga već Sejfuddin Kutuz sa Zahirom Biberse dogovorio taktiku. Kako će ratovati? Šta će uraditi? I to u tri faze. Spomenut tri faze. I Allah šano dao da im uspije ta taktika koja su premijenila. Šta su uradili? Znači ovaj manji dio vojske muslimanske koji vodio Zahir Biberse je taj koji u stvari izašao pred vojsku mongolsku i one se prvi su čelio. Kada je, kad Buga vidio da, da je to stvar računala se da je to ta muslimanska vojska nisu znali da ima drugi dio jer takav terijen bio da nisu mogli ne otkriti i počela je borba prva prva faza je bila u stvari uloga Zahira Biberse u stvari da da dadni žestok otpor da se ne pomire da dadnu žestok otpor i tako se je desilo način su su čelli onaj najbolji dio vojsci muslimanske je, znači dao je znak i nisu popustili na svojim mjestima položajam je su bili to je malo izazvalo a u stvari cilj tog prvog koraka je bilo stvari da izazove da da proizvede jel, ovaj da navuče tako da kažemo jel ketbugu namjesnika mongolsku da u stvari on upotrijebi svu vojsku, ostali dio vojske da idu da savladaju taj dio koji, koji se nije dao. Naču, prvom prvi korak je bio da budu da ostanu na mjestu da budu čvrsti. što se i pokazalo. A onda drugi korak je bio u stvari to da je da je u stvari kod Boga naredio svoj mongolsko vojsci da napadnu sa svih strana, sa lijevi, sa desni da napadnu, odnosno da je priđu, da je da je do kraja. I time su u stvari uspjeo taj drugi druga namjera, drugi cilj taj taktički kako da ju vuku u borbu. U stvari kako da upravljaju borbu što je, što je bio jel, dogovor između Sejfudina Kutuza i Zahira e, Bibersa. Je su oni tu pripremili bitku uglavnom sa ostalim vojskovođama. Znači uspilo i to. Ketpuga naredio da sva vojska uđe, da svi krenu, da se bori proti tog dijela, dijela moslimanske vojske koji je tada bio na terenu. A u stvari o je riječ ovdje? I uh, u tom dijelu, znači tada već Zahir Bibers, Zahir Bibers ovaj u tom drugom dijelu kada, kada, kada su krenuli, uh, pokazuo kao slabost da se povlači, Kao već su malo oslabili. Kada je krenuo da se povlače, onda su Mogolle na, na, navali sa svom vojskom. Znači gotovo, znači povlače, nema tu završena priča. Svaja vojska krenula i znači da je dokrajeće sa njima. A ovaj vid bitke, ovako, koji se desio u stvari to je To je ono što se desilo u bitci Melkratu Nehavend. Ustavno poznato je veliko biti u kojoj su musman ratov 19. godini pohiđi protiv, protiv perzijske vojne snage. Gdje su istu taktiku premijenili. Istu taktiku znači da u prvom momentu znači budu čvrsti, nakon toga kao malo popusti, da navukuju čitavu vojsku, da se uključuju bitku, a onda onaj dio koji za koji se ne zna da je došao tu, da je prisutan, da oni učestvuju. I tako se desilo. Znači, ta, ta druga, drugi cilj da, da, da podstakne e, vojskovođu mongolskog, da, da naredi da sva vojska uđe u bitku i da se Moslomani počnu povlačiti nazad u kotlinu, nazad prema šumi, da krenu. E, sve to uspjelo. I čitava vojska mongolska je bila uključena. A onda se dešava ona treća stvar. A to je treći dio tog plana, a to je u stvari da onda sa onim bubnjevima Došla je naredba da uče učestvuje ostali dio muslimanskog vojske. Sa tri strane izlazi jedinica za jedinicom i ulazi u borbu i opkoljavaju čita musliman mongolsku vojsku. I nema sumnje da je to izazvalo je izazvao veliki šok za mongolsku vojsku. Znači naredba je došla sa sa udaranjem u bubnjeve. Narodna vojska koja je razumila. A to je značilo stvari da nema izlaza, nema pobjega. Naci nema pobjedit. Odnosno da glavna stvar i sad tu bilo da su opkoljeni, da sad treba razmišljati kako se izvući iz to iz iz tog, tog opkljenog dela, on tek su teksu tad su, uh, saznali da je, da muslimani imaju ogroman dio vojske koji uopće nisu vidjeli. I taj treći dio znači i on je uspio kako je planirano. Naci da su navočeni, kompletna vojska ušla u bitku i onda su muslimani njih okružu sa svih strana. Međutim, ni mongoli nisu ni Nisu tako e, obična vojska. Ketvuga naređuje e, lijevom dijelu vojske da, da preduzmu korake koji su inače prije. I oni su znači bili jako sposobna vojska. E, njihova mesera, odnosno lijevi dio vojske, dobija narodbu da u stvari probije. Da probije izlaz kako bi mogla, znači ako, ako se izvuku probije izlaz, znači onda oni pokušaju da zakruži muslimansko vojsko. I to im počne za ruku. U tom dijelu su se koncentrisali, znači oni su znači, bili, znači, bili znači, jako sposobni ratnici. U tom dijelu su se koncentrisali i probili su, počeli probi da probijaju. Znači tu je palo mnogo šehida od strane muslimanske vojske. I znači, bilo, znači to je bilo pitanje, znači trenutka kad će, kad će se komplet probiti taj dio, to je bilo upitno, i da da opkoli muslimansko vojsko. A onda stupa na scenu sam Sejf Odin Kutus. On nije bio ta u bitki nego gledao sa, sa strani šta se dešava. I onda je odlučio ništa drugo nego on lično da uđe u bitku. I onda je krenuo u bitku, sve što je imao kod sebe, sve je bacio, osim, osim oružja i konja sa kojim je, koji je bušao u bitku. Bacanje onog svega, ovo što je bilo oko njega, to je bilo znak da je spreman za šahad i da će šahadet. I ušao u bitku, ušao je bitku i krenuo i izgovarao riječi po kojima i dan danas poznato i čak je film snimljen uh, snimljen je film čini mi se 1945-06 na kraju drugog svjetskog rata. snimljen je film u kojim se opisuje ne znam koje su učestvo od Egipćan i koje sve učestvo uh, opisuje se uh, znači uh, lično Seifu Dina Kutuza a naslov filma je ovo što on izgovorio kada je ušao u bitku, među, u bitku izgovorio va Islama va islama a u stvari znači o islame to inače se izgovara ono kao što je ona rekla žena va muatesima kada je pozivala je zvala muatesima a on kaže ovde va islama o islame u je uh, to su riječi bola i tuge i zanosa Ko, sa kojim je postakao čita u na skrenu pažnju ja sam je da je on lično ušao u borbu Kad su njega vidio lično da je ušao u borbu, a on je bio također jedan od, od znači najboljih najbolji ratnika. I da je ušao u borbu i krenuo da se, borbi, da se bori, ubijen mu je konj, pa je onda, pa onda bez konja se borio i nastaju da se bori. Ta stvar je naravno podigla, podigla veliki hamas, veliki, veliki moral kod, kod ostali vojnika, tako da su ostali vojnici, znači, uh, uspjeli da se konsoliduju i da povrate snagu i da spriječuje da se probije taj dio na lijevoj strani, kako ne bi mogu kodili vojsko. Znači, ovako, o, pod ovim baš imenom se o, naziva film, Va on a oni su tamo preveli naslov, stavili ovdje prevodi, kaže Mač Islama. Mač Islama, vratno misli na Sejfudina Sejf Kutuza, a, a naslov je u stvari uh, Va Islama, o Islame. Uh, po ovim rečima ostao poznat Sejfudin Kutuz, Uh, odnosno htio da kaže znači uh, htio da kaže o islame odnosno ko će islam pomoć ako nećemo mi ko će se da žrtvuje za islam ako nećemo se mi žrtvojati odnosno nema šta izgubiti možeš dobiti samo šihadet nema šta izgubiti nači to je bilo jako podsjecanio za, za ostale vojnike i to je dovoljilo do toga znači da je preokrenilo bitku. da je preokrenilo bitko da je, je preokrenilo bitko znači na u pad, totalni pad i rasulo mongolske vojske. Tako da će da je njihova glavna, glavna stvar bila mongolske vojsku stvari, gdje je nać prolaz, iza mogu bježati. U sklopu toga još nisi počeli bježati dok u stvari nije Džemaludin, Ako Šems, a u stvari on je bio jel, od Memalika, ali je bio u vojsi Nasira, Jusufa, Ljubija, koji se ni odazvao da učestvuje samo je malo u borbi proti Mongola. Oni je došao sa svojom vojskom, oduprio se svojom namjesniku u gradu kojem je bio. On je učestvuo, a bio također jako sposoban ratnik. On je lično sam, probio se kroz redove mongolske vojske, znači, znači komplo čitave bitke je se pokazao i kako kažu u naravskom, Ebla Belajn Hasena Filipitald tolka kažu za nekog vojskovađu, za nekog borca, Ebla, Belajan, Hasena, znači dao je najviše što je mogao da u toj borbi, u svoju sposobnost. Probio je, probio je znači, redove mongolske vojske, da je došao do njihovo ketbugi, njihovovojskovađi. I kad je došao do njeg, prišao mu i borio se sa njim i ubio ga. Kad je njega ubio, kako to vam u, u ovim uh, historijskih knjigama. Uderio ga po vratu, odletla mu je glava. Kad je to uradio, znači onda su uh, sva, sva moral ostale vojske već bio gotov. Ostalih mongolske vojske. I na tom mjestu i historičali spomenju, kad je uvama aramejte iz aramejte, uvila kina laharama. Nisi ti bacao i gažao, kad si bacao i gažao, nego Allah žele što onda to uradio. Allah žele što pomaže svoje iskreno vojsko. Kad se to desilo, znači onda je glavna briga bilo ostali mogolski vojski kako sačuvat lav. Da se probiješ, da se izvučješ, da probije, znači, da će da spasiš glavu i da pobegneš. I onda je znači opis ostali je bio, ovaj kaže yak tu lune ferika wa ferika. Ubili su jednu skupinu, a drugu su zarobljavali. Ono što su uspielo sačuvat pobjeg pobjeglo je do najbližeg grada Bisan. Znači, okrenuli su leđa, počeli bježati. I ti što su uspjeli sačuvaju, vra, znači, odšliš do najbližeg grada koji je bio sjevera, to je bio Bisan. Koji je bio 20 km daleko od tog mjesta Anđalut. I došli su taj grad i tu je svakako još bilo dio vojske. I tu taj dio koji je da pobjegne, pa 50 lja, nije to malo broj. E, došli su taj grad i računali, sad ću taj grad i to je to završeno. Sačuvali se makar. Međutim, Sejt Vodin Kutuz izdaje naredbu, idemo za njima, da iz, sve što god je bio u česu objeci, da izstignemo ili zarobimo, pobijemo. I došli su do tog grada i taj grad. Jo onda se tu desila druga bitka. Ali onda je zanimljiva stvar, kako spominju u Svirijski Kaže, Ežmel Muheri Hun, ala Enneha Asha Abumine Lula, kaže, složni su historičari koji opcivali ovaj događaj, da je ova druga bitka, u gradu B7 bila veća i žešća i gora nego ova. Kako? Pa zato što su bili okruženi u gradu Tatari, Mongoli. Nisu imali izlazanč, znači, znaju šta im slijedi. Pa su se žestoko boreli. Nisu dali tek tako, da ali tek tako, tek tako da padne. A, sva, a muslimani svakako su imali morale, su dobili tamo na polju, svakako su imali moral da se boreli. Pa je tu tako žestoka se bitka desila da je bila, znači, žešća i jača nego tamo u Aynu, na Ainu Djaloutu. I opet dolazi Sejfudin Kutuz. Znači, već je došlo upitno da li će uopšte uzeti to mjesto. I utvrđen grad sa zidnama. Dolazi Sejfudin Kutuz i opet govori va Islama, va Islama, va Islama. Tri puta izgovorio, kaže. Ja lillahi unsur abdeka Kutuz ala tatar. Ja lillahi. Kaže, o Allah moj, kaže, pomozi svoga roba, kutuza, protiv Tatara, protiv Mongola. To izgovorio, to je dobio, i one je krenuo, kaže, isto vremen učestvovo sa vojskom na grad i pao je grad i taj. I onda kaže, jako malo je se ko izvu iz zove bitke u Tatara, u koji su učestvovali, da je uspio povjeći. I time je završao bitka. Znači, totalni totalni poraz mongola. Nevratno, znači to apsolutno se nije očekivalo tako nešto. Znači to dešavalo se znači da su, da su ili pobijeni ili pobijeni ili zarobljeni. Znači totalno suglas. Znači, A sva mogu iskako je došla, znači uništena do do temelja. I normalno takva vijest kad se pročula, to je bilo znači to je bilo podzemno tresa. U tom delu znači tadašnji Mongo, da je neko porazio mongolsku da je čitao porazio, da je pobio, da, da se niko ne To nevratna stvar. Ravno ludilo. I naravno, to je prozval, pro, izazvalo je veliki strah onda. Ostalih mjesta, ostalih mjesta koji, gradova koji su bili susjedni, koji su bili Mongoli držali u svojim rukama. Ali najbitnija stvar tu, da sa ovim događajem, nakon 40 ili 60 godina, svijedno znaš odakle jedan kako su počeli, znači, pada u vodu mitu o mongolskoj koja, koja se ne može poraziti. Znači, sa ovom bitkom, u stvari, počinje pad mongolske države. Znači, tada, tada, znači, tada definitivno, znači, mongolska država počinje sve da bude miva manja, manja, manja, manja, dok nije doživela, ono što je živjela. doživjela. <clears throat> A onda se Vudinu Kutuz, nakon toga, <clears throat> Znači opet naglašao, znači ovdje je ubitan, znači da je ovdje, da je uništena totalno čitava mongolska vojska. Sva. Ili pobijena ili zarobljena. Između toga dvoga. Zemlja, znači pazite, država koja je osvojila pola Evropi, većinu Azije, koja je bila tako jaka, tako snažna, nakon toga državlja ovakav poraz. Država, znači, koja je pobila toliko miliona ljudi, uništa toliko gradova, toliko država, toliko fesada, da posijala, I onda doživljava ovakav poradac. Nema sumnji da je bilo nešto velik događaj. Da je ukrupan događaj. Nevratan događaj. I tu od koga? Od strane Memalika. Ljudi, vojnika, muđahida, koji su u djetinstvu uzimani u vojsku. I odgajani kao muđahidi. I nakon generacije, generacija postala jako, jako sposobna, organzavna vojska, koja je i preuzela preuzela vlast u tim dijelovima gdje je bila ta vojska. I zove se taj period vladanja dinastija Memalika se zove. Stvarno tu nije bila dinastija. Nije to išlo sa oca na sina. Nego ko je sposobniji, ko je sposobni, ko uzme vlast, on je uzeo vlast. Tako dakle, se dešavati poslije toga. Nakon Kutuza dolazi se i Zahir Biberst, nakon da je bio Kalevun i tako dalje. Znači, porodično nisu vezani, apsolutno. A jedan i drugi treši, svi su dali hajra za islam za muslimane. <clears throat> Sejfudin Kutuz nakon ovoga pada Allaho Đelšanu na seždu i zahvaljuje se za ovo što se desilo značaj ove bitke značaj ove bitke se ogleda mnogo stvari znači prvo što se muslimani u pripremi za ovu bitku on se mora vrati Allaho Đelšanu se pripremiti za bitku znači morali morali biti spremni znači prvo morali su saladat, u svom srcu taj strah i, da, da, da unesu u objeđenje, da on smiju se boriti uošte proti Tatara, Ungola. Znači, to je bila glavna stvar. To su mogli jedino ovako neko koje, koje je zaista bio, znači, stvar riješio između sebe Lađe Lašan poput ove vojske, koja je inače tako ratovala. Prije 10 godina je riješila problem sa, sa križanima, sa krstašima. Ali to vraćanje Lađe Lašan, to se nije desilo samo te vojske, nego od svih ljudi u Egiptu. I oni drugi koji su se pušano njima priključio bio manji broj. Pači da presudima vrlo je bitna ta presudima znači kad se stvori ta se stvori ta atmosfera kod muslimana da схvate u kakvom su stanju da moraju oni sebe promijeniti, prepremi se da bi doživjeli, da bi proizveli pobjedu i da bi se sačuvali, da bi spasili islam muslimane. A onda druga stvar, drugi efekat, drugi rezultat ove bitke je to da muslimani sa a, pobjedom u bitci najniđa znači oni su ubili svoje svoj psi, psihičko poniženje koje su imali. E, taj e, taj e, 50-60 godina, čak i proti križara, raza su imali, stalno ih je u, dolazilo ta, a, taj, taj psihički poraz, znači oni su cijelo psihički poraženi od svojih neprijataka koji su dolazili. I onda sa ovom bitkom Znači, ubili su taj psihički poraz. Prvo, da bi onda mogli da uradi ovo što su uradili. Znači, ta bitka, u stvari, proizvala, vratila muslimanima ostalim nadu da, znači, da, da, da, da, da, da, da, islam ima snagu, da ima moću. U čemu ima moću? U čemu ima snagu? I, naravno, ta bitka, treća stvar, šta je bitna stvar? U odde, znači, sa ovom bitkom vraća se poštovanje prema islamu i prema muslimanima. Nakon 60 godina. Ponovo se upiri u islamu i u muslimani prstom. I to pazite, mi kanaliziramo što su oni uspjeli, šta je dovoljilo do uspjeha, kanaliziramo, znači ne treba puno biti veliki filozof i pametan, šta je dovelo do toga, šta je dovoljilo do toga do, do, do uspjeha i do pobjedi. Ali znači nakon, nakon toliko godina poniženja i srama, ponovno se vraća straho poštovanje prema islamu, prema muslimanima. A onda četvrta stvar sa ovim porazom tatarska mongolska država znači ona gubi položaje gubi i u turskom dijelu Šama Levanta i u Palestini i u sirijskom dijelu Levanta Šama u tim dijelu u Palestini Znači taj dio komplet, ne samo Egipa da se sačuvao, nego tu automatski padaju tih gradovi i povlače se, Mongoli, Tatar se povlače tamo u, u prema Iraku i prema Iranu, one dijelove koje su imali pod svojim kontrolom. Posljedica tije bitke je također <clears throat> da su ova mjesta posljed toga postala jedna država. Ne ima više rasparčanoj, svaki grad svoju politiku vodi, svaki grad ima svog namjesnika i svoja državica opet je, znači, Misr i Šam su ponovo postali jedna država. Znači, to je jedinstvo koje je trebalo muslimanima. Oni vladari su poskidani, oni što su, što nisu svali borbi i, i pravili samo fesad i nered i bilo im cilj samo da, da oni budu na vlasti da ostanu na vlasti. A onda još, još zanimljivija, zanimljivija posljedica uh, ovaj, koja se desila nakon o, ove, ove bitke, a to je da su Tatari, već prije toga, na nekoliko godina, tatari nakon te bitke, njihovi namjesnici u muslimanskim mjestima počinju da prima islam. Počinju da prima islam. I u stvari, poslije, oni ostali dijelišća, zbilo i Iraku, i Iranu, i ovaj a, a, današnjem Pakistanu, Afganistanu i ostalim mjestima Ruskim republikama gdje su živjeli muslimani, Horasanu, ta mjesta nisu nikad osvojena vojno više, vraćen, protiran mogole vojno. Neko tim mjesima gdje su bili Mongoli, Tatari, on sam primili islam. To je trajalo. Nekoliko desetina godina primili islam i opet muslimani su bili na svome muslimani. Samo što sad Mongoli bili na mjesto koji su bili muslimani. Zanimljena stvar, stvar. A, a kako se to deslo? U stvari došli su Mongoli, njihovi, njihovi ljudi koji su držali znači upravu ulaz, došli su u kontakt sa islamom islam, i islam, sa muslimanima. Pa su počeli da čitaju, doćeli da, da, da, da vrše razmenu informacija ovog onog dano danom zadivili su A kako su nemi zadivili? Oni nisu imali neki akidi. Akida je bila ona tamo mušička, paganska. Znači nisu imali neki akidi, nisi imali neki principa, nisu imali civilizacijski principa. Šta će drugo biti nego da je da i pridobi islam? Kad su uh, izučili naučili islam, uh, već sam spomenjala da je ulog u tome puno odigrao, da su odigrali puno i žene, žene muslimanke, koje čak koje su zarobljene koji bila zarobljenici koje su bile njihove ili robenje ili njihove žene koje su odigrali ulogu da se to desi da se desi ta promjena da su oni počeli masovno da primaju islam a pri ove bitke čak 1152 1152 znači na pri na na godina prije toga des, bio početak toga da se dešava ta promjena kod Mogula da u stvari jedan od bliskih bližih rođaka odnosno sin od Amidži, od Hulaga, da je on u stvari primio, koji je bio također jedan od emira namjesnika, on je primio islam po imenu Bereka, vjerojatno preminu poslije ime. On je prvi primio islam. I onda je komplet njegov, ona kabila, odnosno komplet njegov ono pleme koje je bilo sa njim, sve on utjecao na nji pa svi primili islam. I onda je on počeo, Znači, onda, onda, onda on počeo i sa drugim, još jedan po imen, ovaj, po, po, drugi koji su sa njim zajedno učeli su o tome, znači počeli su masno na prima Islam i to je to je se raširilo među mongolskim namjestnicima, a najviše od ovog plemena. Tako da su u tim mjestima gdje su bili, gdje su oni zauzili muslimanska mjesta, stvari, nakon e, e, nekoliko desetina godina shodno nesto do mjesta muslima znači u tim mjesama mongolski mogol, mogol, namjesnici primili islam tako da nije potrebe da se oni osvajaju vojno nego je ono što se što se socijal odgovorili e, tatari mongolski pobijedili muslimane vojno a islam je njih pobjedio duhovno pobijedio duhovno pobjedio svojom vjerom pa su oni primili islam i tako ostali gdje jesu i sa ovim završava završava ta a, a, taj govor obici o Ajno Jalut jedno najnajbitnijih svjetskih bitaka na zemaljskoj kugli uh, i završavao u stvari period u kojem se spajaju spajaju se znači krstaški ratovi jer su oni uvod do baš takođe završavali i završava se znači i mongolsko osvajanje muslimanskom svijetu i onda samo ostaje još da se da se vidi u stvari koji su uh, koji su posljedice koji su posljedice Uh, koji su rezultati ovih svih ratova koji su dešavali od križarskih ratova, od mongolskih ratova i svega što se dešavalo u tu dobu među muslimanima. I to i, uh, ta, ta tema za služiju ponovo, po se govori od njoj, osim znači je dio mali, znači da dolazi poslije ove, poslije ove bitke, Zahir Biber oslobađa određena mjesta, mali, mali, mali, mali, gradove, oslobađa i nekoliko gradova od, od Krstaša, Križara i nekoliko gradova od Mongola u, u, u Siriji, u Palestini. E, to upotponjava sa njim Kalevun, namjesnik također od Memali Kalevun i oni protjeravaju, protjeravaju i Križara i Mongola iz tih mjesta. A o tome možemo govoriti sljedeći put Inšala. Bitno je znači, da, moramo, da nakon ovog govora historijskog dolaze na najbitnije stvari, šta je pozadna ovi događaj, koje je mudrosti, koje je naravno učenije, koje je povuko možemo izvu, izvući iz ovoga da ne bi bilo samo onako da poznajemo neke informacije, desilo se nešto kako se desilo a, a kakve mi koristi od tog, šta nas može ta, te historijske činjice, šta nas mogu kao muslimane naučiti, o tome ćemo govoriti sljedeći kut spane, kallahu me vebjamdik eškadu la ilaha ila entesak vrkave tubu i lejk Andalusan Andalusan